Кой ще сложи звънче на котката? На тавана, на една голяма зелена къща, живяло някога семейство Нибъл. Не, това не е семейство на хора, а семейство на мишки. Нибъл били много горд род. Вижте, те не били и обикновенни мишки. Всяка от тях винаги имала по-добра идея за подобряване на живота им. Какво ще кажете да си направим кухня и, и да си купуваме всичката храна от магазина? О, точно така! Ще бъде забавно! Имам по-добра идея. Не е ли по-добре да си отворим свой собствен магазин? Ще натрупаме голяма печалба и ще купим тази къща. Да, точно така! Ще бъде много забавно! Но всичко си оставало само като идея. Само на думи. Внимание всички! Жената и нейния съпруг ще имат гости за вечеря. Всички знаем какво означава това. И ние самите ще имаме банкет! <звук> банкет! Мисля, че ще кажеш парти, но банкет е много по-добре. Аз дори вече опитах и храната. Стрехотно! Значи мога да взема твоя дял! Знам, знам! Всички сме много щастливи от този факт, но трябва да го направим както трябва. Преди всичко, хората са силни създания и могат да ни хванат за нула време! Точно така, ще шегувам се. Хората изобщо не могат да ни хванат. Но, но, трябва да сме предпазливи. Вамата с Том ще се скрием зад хладилника. И щом се стъмни, ще ви подадем сигнал да излезете. Марлин тръгнал с Том да се скрият зад хладилника. По пътя му казал за идеята, която му споделил Джери Нибъл. Знаеш ли, Том... Когато Джери се върна, говореше за обявяване на война на хората и цялата планета ще бъде само наша. Теха! Казах ви, че Джери е много силен. А обясни ли ти как? А, не точно. Не стигнахме чак до там. Сигурен съм, че е намислил нещо. О, напълно. Ние ни сме много умни. И щом в голямата зелена къща станало тъмно, Марлини Том дали сигнал на останалите мишки. И какво да видят? Голямата дървена маса била покрита с всякакъв вид храна. Всички мишки се радвали на пиршеството. повече няма да храна. Най-мъдрият член на семейство Нибъл бил папа Маус. И докато всички лежали с претъпкани стомаси, Марлин се отправил към мъгла на тавана, за да види папа Нибъл. Здравей, папа! Защо днес не дойде на партито? А, съм вече за партито, синко! Трябва да внимавам какво ям. Хапнах това, което малкият сами ми качи тук. Но ти защо си буден? Прекалено развълнуван съм, за да заспя. Днес печелихме битката си за храна с хората. И си мислех за идеята на Джери да обявим война на хората. Да обявите война на хората, да не си се побъркал? Не, идеята е страхотна. Идеята е безполезна. А. Защо винаги си толкова демо. демо. демотивиращ? Да, да, това е думата. Демотивиращ. Не съм демотивиращ детето ми. Само казвам, че една идея, независимо колко е голяма, ако няма кой да я осъществи, е безполезна. Това, че имаме големи идеи, не означава, че сме интелигентни и умни. Но семейството ни е интелигентно. Ще видиш, папа, ще обявим война на хората и ще победим! Марлино стана объркан. Не разбирал как една голяма идея... Не може да е интелигентна. На следващия ден, когато жената влязла в кухнята, останала шокирана. А? Скъпи, ще слезеш ли долу, моля те? Какво има? Ти ли изяде всичката останала храна с нощи? Какво? Не, не съм. Измих си зъбите и направо си легнах. Не дай да ме лъжеш. Помня, че с нощи и по масата остана много храна. Изведнъж на сутринта е изчезнала. Знаеш, че трябва да пазиш диета. Това е. Не си само на плодове и нищо друго. Но, но, не съм го направил. Спре да лъжеш. Не те лъжа. Дори не съм погледнал храната. Хората няма ли представа за мишките на тавана си? Всеки път, що му останала някаква храна, мишките я изяждали, а жената обвинявала съпруга си за това. Докато един ден, както Марлин и Том си грискали парченце хляб, Марлин дочул нещо странно. Чакай, чу ли това? А, това трябва да е съседската котка Похчо. Гадост! Що за име е Похчо? Котките изобщо не са пухчета. И защо изобщо хората си мислят, че са сладки? Котките са чудовища! Чудовища! Чт, чт, чт, чт. Заслушай се! Това не е пухчо, а някой друг. И се приближава. Марлин и Том хукнали да видят какво става. Не, не, не! Това не може да е истина. Взелица котка, котка, к о Т к -а. Боже мой, боже мой, Том, не мога да дишам. Не дишам, Том, умирам! Добре, добре, спомни си техниката за овладяване. Усети емоцията, наблюдавай горната част на ръката си. Сега какво си спомни? О Ода, о да. точно така, ще проработи. Наблюдавам горната част на ръката си, защото щом котката ни подуши. Няма да имам мрака! Това е бедствие! Кой им даде тази глупава идея да доведат котка в къщата? Тези големи космати, мустакатести същества. Имат мустаци и изглеждат толкова странно кичор който странно седи по стата им. Е, Марлин... За И ние имаме такива. Ти на чия страна си, приятел? Трябва да съберем спешно събрание. Как можаха да ни го причинят? Ние дойдохме първи тук, това е нашия дом. Добре, може би прибързваме с реакцията си. Не всички котки едат мишки, нали? Може пак тази да е вегетарианка. Може да пасе трева... Това е много глупаво. Предлагам да живеем както и до сега, без да се страхуваме. Съгласен съм. Да, право е. Да, да, да. да. Добре, прав Това е нашата къща. Ние сме първи да прогоним това космато малко същество. И така било решено. Мишките да продължат да живеят както до сега и да се изправят срещу могъщото животно. Мишките започнали да бродят наоколо малко плахо, но наперено. Но нещата не вървели по план. Семейството започнало да се разотива. Малко по малко мишките Нибъл започнали да напускат голямата зелена къща. Не дайте, момчета, нали сме семейство? Можем да се справим. О, хайде, Марлин, нека си го кажем. Това е котка, а ние сме мишки. Никога няма да ни остави на мира. Живяхме добре на този таван, но приключихме. Винаги ще го помним. Семейството се смалявало. Всеки изминал ден, страха от котката все по-дълбоко нараствала сред нибъл и те започнали един по един да напускат тавана. Танциора Стюарт, умната Джейн, чомп Марморкото, всички си тръгнали. Ах. Преследването продължавало. Колкото и да внимавали мишките, котката все ги откривала. От ден на ден взимането на храна ставало все по-опасно. «Стига толкова! Трябва да направим нещо с котката!» Давайте идеи. Хайде, семейство Нибъл е известно с раждането на велики идеи. Нали? Ах, пак ли? Аз, аз имам идея. Защо да не отидем и да се оплачем на хората от котката, ще им кажем, че тя изяжда всичката храна. Какво? Предложението е добро. Но проблема е, че хората не са достатъчно образовани, за да разберат какво им казваме. Да, точно така. В това е проблема. Хайде, раздвижете малките си мозъчета, Нибъл. Сетих се. Всъщност проблема е в това, че не виждаме кога се появява котката, нали? Тоест, както си седим и си грискаме. Изведнъж това нещо сякаш изкача от нищото. О, да! Така е! О, да! Така е, Вьорно! Един ден стана, докато четях една рецепта на гишето. О, кого заблуждаваш! Всички знаят, че не можеш да четеш. Гледаше женската мишка в градината. Моля за тишина! Да, сами... Ще кажеш ли нещо? Ако направим нещо, което да ни казва къде е котката през цялото време. Ако, например, е в стаята на жената, можем да закусим в кухнята. М -м, има смисъл, но как ще разберем? М -м, като сложим звънче. А? Какво? А? Да продадем котката? Не бих искала да ви развалям удоволствието, но на кога можем да продадем котката? И кой ли ще я купи от нас? Не, не, не! Няма да я продаваме. Ще изложим звънче на врата. И така всеки път, щом започне да се движи, ще звъни. И щом чуем звънчето, ще знаем, че е наблизо. Е -е -е -е -е -е! Ще дойде да ни души, а нас няма да ни има. Искаме се да видя физиономията й. Отлично! На това му се вика брилянтна идея! Заслужаваш най-голямото парче пай за това! Най-голямото! Да! Да! Да! Да! Да! Най-накрая ще заживеем в къщата без трах! Това е най-добрата идея. Да! Унези, които си тръгнаха, много ще съжаляват. Ние няма да бягаме, това е нашия дом. Много се гордея с теб. Знаеш ли, идеята ти сам трябва да бъде удостоена. И така обявявам този ден в историята на семейство Нибъл, като звънчето на котката! Да! Звънче за котката! Звънче за котката! Може ли да задам един много глупав въпрос? Аз съм само един стара мишок, който се стреми да бъде в крак с новото поколение. Извинете ме, че говоря бавно, но всички ли сте съгласни с тази идея? Разбира се, че сме. Какво? Да не би да мислиш, че ще одобрим нещо без да сме го обмислили? Стига, папа. Ние не сме просто тълпа, която ще следва някого без да мисли. Да, ние сме тълпа, която не би следвала без да мисли, предполагам. Много добре. И имам един въпрос. Кой ще сложи звънчето на котката? Кой ще сложи звънчето? Да, нали някой трябва да отиде и да сложи звънчето на врата на котката, нали? Кой ще бъде? Настъпило пълно мълчание. Мишките започнали да се гледат една друга с надежда да се намери доброволец, но такъв нямало. Ами, Джери може да го направи. Нали ти искаше война с хората, а аз, а, аз казвам да започнем с котката. Какво? Не, т.е. бих... Но за да обявя война, трябва да събера армия, нали? Виждал ли си зъбите на котката? Ти, ти си водачът? Защо не го направиш ти? Какво? Не, ами, какво ще правите без мен, ако нещо ми се случи? Не, не мога да го направя. Някой друг да го направи. Хайде, кажете, кой ще сложи звънчето? Никой не посмял да рискува живота си. Нито Джери, нито пък Марлин. В крайна сметка, едно е да кажеш, че си смел, друго е да го докажеш. Но никой от семейство Нибъл не бил достатъчно смел, за да сложи звънчето на врата на котката. Всички си събрали нещата и напуснали тавана. И така голямата зелена къща се освободила от мишките. Ако една идея е голяма, но не можете да я осъществите, то тя е безполезна.